Розділ третій. Уявний шторм і справжня буря. Певна річ, що Момо не робила ніякої різниці між дорослими і дітьми. Слухала всіх однаково. Але діти любили приходити до старого амфітеатру ще й з інших причин. Відколи там оселилася Момо, вони навчилися так цікаво гратись, як досі не вміли. Тепер вони не нудилися просто таки жодної секунди. І аж ніяк не через те, що мама підказувала їм цікаві забавки. Ні. Просто мама була поруч і гралася вкупі з усіма. І саме тому, хто знає, як і звідки, в дітей почали з'являтися чудові ідеї. Щодня вона вигадувала нові ігри, Одну кращу від одної. Якось гарячого, задушливого дня з десятеро чи з одинадцятеро дітей сиділо на кам'яних сходах, чекаючи на момо, що пішла трохи поблукати околицями, як інколи робила. У небі зависли густі чорні хмари. Осьось -ось ударить буря. Краще піду додому, сказала одна дівчинка, що прийшла сюди з маленькою сестричкою. Я боюся грому і блискавки. «А дома?» – спитав хлопчик в окулярах. «Хіба дома ти не будеш боятися?» Боятимусь, призналась дівчинка. «Тоді ти любісінько можеш зостатися і тут», – розважив хлопчик. Дівчинка знизала плечима і кивнула головою. За хвилину вона озвалася. «А мамо зовсім може не прийти». Ну то і що, втрутися в розмову один обшарпаний хлопчик. Ми однаково можемо гратися і без мамо. Гаразд, а в що? Я й сам не знаю. У що-небудь, у що-небудь, це ні в що. Хто придумав у що? Я, сказав гладкий хлопчик з писклявим дівчачим голосом. Нехай оці руїни, це буде наче великий корабель. А ми пливтимемо невідомими морями і зазнаватимемо пригод. Я капітан, ти перший штурман, а ти дослідник природи, професор, бо в нас науково-дослідна експедиція. А решта всі матроси. А ми, дівчатка, хто? Матроски. Це корабель майбутнього. Це був чудовий план. Та коли вони спробували гратися, то не могли по-справжньому ні в чому дійти згоди. і гра розладналася. Невздовзі вони знову усі сиділи на кам'яних сходах і чекали. Аж ось надійшла Момо. Високо шумувала носова хвиля. Дослідницький корабель Арго стиха гойдаючись на мертвій гладіні моря. Безперешкодно йшов повним ходом уперед До одного з південних коралових морів Скільки й пам'ятають люди Жоден корабель досі не наважувався Завернути в ці небезпечні води Де була сила селена обмілен Коралових рифів І невиданих морських страховищ Та найстрашніше було те Що тут панував Вічний тайфун. Смерч, який ніколи не вчухав. Безнастанно гуляв він цим морем, шукаючи собі здобичі, немов якась лиха жива істота. Його шляхів не можна було передбачити. І все, що цей ураган раз упіймав в своїй страховині пазурі, він ніколи з них не випускав аж поки не розтрощував на дрібнісінькі, мов, сірнички з Щоправда, дослідницький корабель Арго був особливим чином оснащений проти цього мандрівного смерчу. Він був зроблений з рідкісної блакитної сталі, такою гнучкою і міцною, як та, що йде на шпаги. І зроблений він був незвичайно, вилитий з однієї брили, без ніяких зварнив швів. А проти навряд чи інший капітан і інша команда матросів зважилася б на таку страшенну небезпеку. А капітан Гордон зважився. Гордо позирав він з капітанського містка на своїх матросів і матросок. А вони всі були досвідчені люди і знавці своєї справи. Поруч капітана стояв його перший штурман Дон Мелу. Бувалий морський вовк старого гарту, що перебув уже 127 ураганів. Трохи далі, на тентовій палубі, можна було побачити професора Айзенштайна, наукового керівника експедиції з асистентками Маврін і Сарою. Обидві мали таку незвичайну пам'ять, що правили йому за бібліотеку. Всі троє посхилялися над своїми понадточними приладами і про щось тихенько радилися незрозумілою мовою науковців. Дещо осторонь від них сиділа, підібгавши ноги, прекрасна тубілка Момоса. Час від часу дослідник розпитував її про ті чи інші особливості цього моря, а вона відповідала йому милозвучною говіркою Гула яку знав лише професор. Метою експедиції було знайти причини мандрівного тайфуну і по змозі усунути їх, щоб це море стало доступним для інших кораблів. Та поки що всюди панувала тиша, ніякої бурі не було й признаки. Зненацька крик вахтового сигнальника урвав капітанові думки. «Кеп!» – гукнув матрос, клавши рупором долоні. Або я збожеволів, або справді бачу попереду скляний острів. Капітан і Дон Мелу миттю приставили до очей підзорні труби. Професор Айзенштайн із асистентками і собі зацікавлено підійшли ближче. Тільки прекрасна тубілка не поворухнулася. Незбагнені звичаї її народу забороняли їй виказувати цікавість. Незабаром... Добулися до скляного острова. Професор спустився мотузяною драбиною, перекинутою через облавок корабля, і вступив на прозірчату поверхню острова. Вона була така слизька, що професор Райзенштайн на превелику силу втримувався на ногах. Острів був округлий і мав десь метрів двадцять в діаметрі. До середини він здіймався високою баней. Коли професор вибрався на її вершочок, то виразно побачив у надрах острова миготливий промінчик світла. Про те, що побачив, професор дав знати іншим, що напружено чекали, стоячі біля поруча корабля. «Отже, – позвалася асистентка Маврін, – перед нами Оггельмумф Бістроціналіс». «Можливо, – промовила асистентка Сара». Але так самісінько можливо, що це шлукула шпарелоцифіра. Професор Айзенштайн випростався, поправив окуляри і вигукнув. На мою думку, ми маємо справу з підвидом звичайного Панчохіс сквечінензус. Але з певністю це можна визна... визначити, лише дослідивши все зсередини. Три матроски, що були до того ще й славетні на весь світ спортсменки-підводниці, Тим часом уже встигли надягнути акваланги, скочили у воду і зникли в блакитній глибині. Якусь хвилину на поверхні моря було видно тільки повітряні бульки. Та трохи згодом виринула одна з дівчат Сандра і засапано гукнула. Це велетенська медуза! Дві мої подруги спіймалися в її щупальця і не можуть вирватися! Треба їм допомогти, поки не пізно. Сказавши це, вона знову зникла в морі. Зараз же у воду кинулися сто водолазів на чолі з досвідченим ватажком Франко на прізвисько Дельфін. Страшна боротьба зчинилася під водою, а шпіна скипіла на поверхні. Але навіть цим сміливцям не пощастило визволити подруг із страхітливих лищат. Занадто могутня була сила цієї велетенської потвори. Якась причина, наморщивши чоло, сказав професор, змушує все, що живе в цьому морі, нечувано швидко рости. Це надзвичайно цікаво. Тим часом капітан Гордон і його перший штурман Дон -Мелу порадилися і вирішили. Назад. вигукнув Дон -Мелу. Усі до одного назад на корабель. Ми розітнемо це чудовисько навпіл, інакше нам не визволити, дівчата. Дельфін та його водолази знов видерлися на корабель. Аргос першу подався трохи назад, а тоді щосили рушив уперед, просто на велетенську медузу. Ніс сталевого корабля був гострий, мов брит. Без звуку і майже без трусу розбатував він потвору на це, щоправда, було не зовсім безпечно для двох упійманих щупальцями подруг. Але перший штурман Дон Мелу несхибно визначив точку, в якій вони перебували, і розітнув медузу якраз поміж ними. Щупальця на обох половинах страховиська мляво і безсило повисли, і полонянки звільнилися з них. Радісно зустріли їх на кораблі. Професор підійшов до дівчат і сказав, це явна. Не треба було посилати вас під воду. Простій, що піддав вас такої небезпеці. Нема за що вас прощати, професори, відповіла одна дівчина і радосно засміялася. На те ж і ми врешті поїхали з вами. А друга додала, небезпека, фах. Та для дальших розмов не було часу. За рятувальними роботами капітан і команда геть чисто забули стежити за морем. Отож, лише тепер в останню мить помітили на обрій мандрівний смерч, який шалено мчав просто на рго. Перша могутня хвиля вхопила сталевий корабель, підкинула його вгору, перехилила набік і жбурнула в водяну яму метрів з 50 завлибчки. Якби на кораблі були не такі досвідчені і відважні моряки, як команда «Рго», то вже за цим першим ударом половина людей опинилася б за бортом, а друга половина попадала б непритомна. Але капітан Гордон, широко розставивши ноги, стояв на капітанському містку, мов, нічого не сталося. І так само непохитно стояла на своїх місцях його команда. Лише прекрасна тубілка Момо-Санг Незвично до таких шалених морських подорожей залізла в рятувальний чонок. За кілька секунд небо стало чорне, як смола. Ривучі і завиваючи, налетіла на Арго шалена буря, і ж бурляла його то в височенну височину, то в глибоченну прірву. І здавалося, наче вона скаженіє, що мить душе, бо ніяк не може впоратися з Арго. Спокійно віддавав накази капітан і голосно повторював їх для команди першої штуки. Кожне лишалося на своєму місці. Навіть професор Айзенштайн і його асистентки не покинули на своїх приладів. Вони вирухували. Де саме центр смерчу, бо якраз туди мав іти корабель. Капітан Гордон у глибині душі захоплювався витримкою науковців. Вони ж бо не були гартованими моряками, так як він самі його люди. Перша блискавиця майнула згори і вдарила в сталевий корабель, який, звичайно, вмить зарядився електрикою. Лише до чогось доторкнешся, враз таки і стрибають іскри. Танарго всяк був до цього підготовлений багатомісячним тренуванням. І ніколи нічого не сталося. Ото тільки деякі тонші деталі на кораблі, скажімо, сталеві троси і залізне поруча. Розжеврілися, немов дротинки в електричній лампочці, і це трохи додавали клопоту команді. Хоча всі понадягали азбестові рукавиці. Та на щастя це невдовзі минулося, бо з неба линула злива. Такої зливи ніхто з членів екіпажу, за винятком Дона Мелу, зроду ще не зазнав. Вона була така рясна, що незабаром витіснила все повітря. Стало нічим дихати. Команді довелося понадягати Без Безнастанні блискавиці, невтишні громи, ревучий ураган, хвилі заввишки з будинок і білий шум. Усі машини РГО працювали на повну потужність. А все ж таки він посувався вперед вільна. Виборюючи кожен метр у цього предковічного могутнього тайфуну. Машиністи й кочегари в трюмі докладали до роботи нелюдських зусиль. Вони поприв'язували до корабля грубезними канатами, щоб не злетіти в роззявлену пащіку топки. Ажо Сергу добувся до центру смерчу. Ой, і що ж побачила команда? На поверхні моря що була тут галатенька, мов зеркало. Бо смерть своєю престрашною силою просто змів хвилі. танцював якийсь велетень. Стояв він на одній нозі, до ж дедалі товщав і взагалі скидався на дзигу за з велику гору. Вона вертілася з такою швидкістю, що подробиці було годі розрізнити. Це шум-шум гумі -ластікум. У захваті вигукнув професор, притримуючи рукою окуляри, що їх шалена злива завзялася змити з його носа. Може, б ви пояснили нам це преступніше? пробурчав Дон Мелу? Ми прості моряки, і дайте поки що професорі спокійно поміркувати, перебила його асистентка Сара. Це не повторний випадок. Це дзига, можливо, походить. Із що найдавніших часів розвитку Землі і має вік понад мільярд років. На сьогодні збереглися хіба що її мікроскопічно малі підвиди, які вряди годи подибуємо в томатному соусі, а ще рідше в зеленому чорнилі. Екземпляр таких розмірів, так, Мабуть, єдиний у своєму роді. Але ж ми прибули сюди, вигукнув капітан крізь завивання бурі. Щоб усунути причину вічного тайфуну, тож нехай професор скаже, як цю штуку гамувати. А цього сказав професор. Я поки що і сам не знаю, адже наука ще не мала змоги вивчити це явище. Гаразд, мов капітан. Ось ми його зараз обстріляємо, тоді й побачимо, що буде. Вишенько, залементував професор. Обстрілювати єдиний екземпляр шумшума гуміластику. Але променеву гармату вже націлили на велетенську дзигу. Вогонь! – скомандував капітан. Блакитний язик полум'я завдовжки в кілометр вихопився з двожерлової гармати. Звуку, звичайно, не почулося, бо променеві гармати стріляють, як відомо, протеїни. Сліпучий промінь ринув на шум, -шум. Але шалений вихор ухопив його і відкинув. Промінь кілька разів несамовито крутонуло, потім підкинуло вгору і там утопило в чорних мах. «Марна річ!» – вигукнув капітан Гордон. «Нам слід було будь-що підійти до нього ближче». «Ближче вже не підійдеш», – гукнув відповідь Дон Мелу. «Машини працюють на повну потужність, але цього досить тільки на те, щоб нас не звіяло». «У вас є пропозиції, професоре?» – поцікавився капітан. Але професор Айзенштайн тільки знизав плечима. Нічого не могли зарадити його асистентки. Здалося, що експедиція має скінчитися нічим. В тієї миті хтось смітнув професора за рукав. То була прекрасна підмірка. «Малумба!» – сказала вона, підбадьорила жестиколю. Малумба оєсі ту сону, рвеїні самба інсалту лолобіндра, крамуні гей бені бені садогау. Бабау? здивовано спитав професор. Дідімага фенозі інтуге дойнен малумба. «Додоум ауфу шуламат вавада, закивала тубілка. Ой ой, відповів професор і замислено погладив підборі. Чого вона хоче? поцікавився перший штурм. Вона каже, що в її народу є одна продавня пісня, яка може приспати мандрівний смерч. Коли хтось зважиться йому її проспівати. «Хе, сміх та й годі!» – буркнув Дон Меу. «Колискова пісенька для урагану». «Що ви на це скажете, професор?» – спитала асистентка Сара. «Чи таке можливо?» «Не треба міркувати упереджено», – сказав професор Есенштов. «В легендах тубільців...» Не раз буває схована зернина правди. Можливо, існують певні коливання звуку, що впливають на шум-шума гуміластіку. Ми просто ще занадто мало знаємо про умови його існування. Зашкодити це не зашкодить, вирішив капітан, а тому треба спробувати. Скажіть їй, хай заспіває. Професор обернувся до прекрасної тубілки і сказав. «Малумба діді ойі сафал гуна, гуна ваваду?» Момосан кернула головою і зараз же заспівала вкрай незвичайну пісню, в якій раз у раз повторювалися кілька звуків. «Ені мені алубепі ванна Тайсу Суратені, Співаючи вона ляскала в долоні і пританцювала. Простенька мелодія і слова легко запам'ятовували. Ступова решта екіпажу й собі почала мугикати, і скоро вся команда ляскала в долоні й пританцьовувала глади з пісні. Було досі дивно бачити, як навіть старий морський вовк Дон Мелу, а там і професор, заспівали й забили в долоні, наче дітлахи на ігровому майданчику. І справді, сталося те, у що ніхто не вірив. але тенька дзига кружляла дедалі повільніше і повів. Аж поки зовсім зупинилася і стала тонути. Рилучі зійшлась над нею вода. Буря миттю вчухла, дощ перестав, небо стало ясне і плакитне, а морські хвилі влялися. Арго тихо спочивав на блискучому дзеркалі води, наче тут, крім миру і спокою, ніколи нічого і не бувало. «Люди, – сказав капітан Гордон, – Вдячно поглянувши на кожного, це зробили ми з вами. Він був не балакучий, це всі знали. Тим більше знамено було те, що цього разу він ще й додав Я пишаюся вами. Здається, сказала та дівчинка, що прийшла сюди з маленькою сестричкою. Здається, дощ ішов насправді, бо я змукла до рубчика. Гроза таки була і тим часом перейшла. І найдужче дивувалася дівчинка з маленькою сестричкою, як це вони забули боятися грому й блискавки, поки пливли на сталевому кораблі. Діти ще трохи погомоніли про цю пригоду, розповідаючи одне одному, як кожне пережило той чи той момент. Потім вони розлучилися, бо треба було піти додому обсушитися. Тільки один з усіх не був дуже задоволений грою, хлопець в окулярах. Прощаючись, він сказав, мамо, шкода, що ми просто потопили цього шум-шум гуміластікум. Останній у своєму роді екземпляр. Я б так хотів вивчити його трохи краще. Та в одному всі сходилися. Ніде не пограєш так добре, як у момо. Розділ 4. Мовчазний дід і балакучий хлопець. Якщо в когось багато друзів, то серед них завжди є кілька таких, котрі йому найближчі і найдорожчі. Так було і з Мому. Двох друзів мала вона найдорожчих. Обидва щодня приходили до неї і ділилися з нею всім. Один був молодий. Другий – старий. І Момо не могла б сказати, котрого вона дуже любить. Старого звали Бепо Підмітальник. Насправді в нього, певно, було інше ім'я, Та що він підмітав вулиці, і усі звали його Підмітальником. Той сам він став себе так звати. Бепо Підмітальник жив поблизу амфітеатру в хатині, яку сам собі побудував з цегли покрівельної бляхи і толю. Він був дуже низенький на зріст, та ще й ходив, трошки згорбившись. Отож, був мало що вищий за Момо, його велика голова з куценьким білим чубом, який стирчав на всі боки, завжди була трохи перехняблена, а на носі він мав невеличкі окуляри. Дехто вважав, що в бепо-підметальника бракує однієї клепки в голові, а все тому, що у відповідь на запитання він тільки привітно усміхався і нічого не казав. Старий думав. І коли йому здавалося, що відповідь не дуже потрібна, то він мовчав і далі собі. Та коли він вважав, що відповісти треба, то думав, як же саме. Інколи минало дві години, а інколи і цілий день, поки він відповість. Той, хто питав, вже встигав забути про своє питання. І тоді слова Бепо здавалися йому чудними. Тільки Момо могла ждати так довго і розуміла, що він мав на думці. Вона знала, то йому треба було так багато часу, щоб не казати неправди, бо на його думку усі в світі лиха йшли з брехні, найчастіше з умисною, а з рідка й випадковою, тієї, яка поставала на... з поспіху або з неточності. Щодня задовго до світання він на своєму старенькому рипливому велосипеді вирушав у місто до однієї великої будівлі. Там у дворі він у гурті своїх товаришів чекав, поки йому дадуть мітлу і візок, і скажуть, яку вулицю сьогодні підмітати. Бепо любив ці досвітні години, коли все місто ще спить. І роботу свою робив залюбки, і старанно. Він розумів, що це дуже потрібна робота. Вулицю він підмітав поволі, але неухильно. Ступнув крок, вдихнув, махнув мітлою. Ступнув, вдихнув, махнув мітлою. Ступнув, вдихнув, махнув мітлою. Інколи він на хвилину зупинявся і замислено дивився перед себе. А тоді знову починали. Ступнув, вдихнув, махнув мітлою. І поки він отак махав мітлою, залишаючи позаду себе чисту вулицю і міряючи поглядом брудну попереду, в голові в нього не раз з'являлися великі думки. Та то були думки без слів, думки, що їх так само важко висловити, як часом важко описати запах, про який лишився хіба що згадка, чи фарбу, що приснилася у вісні. По роботі, сидячи біля Момо, він переказував їй свої великі думки. А через те, що вона так уміла слухати, йому говорилося вільніше, і він знаходив потрібні слова. «Бачиш, Момо, – казав він, наприклад, – воно так. Інколи перед тобою дуже довга вулиця. І ти собі думаєш – вона така довжелезна, що тобі ніколи не скінчити. Він якусь мить мовчки дивився перед себе, а тоді повів далі. І ти починаєш квапитися, і квапишся, чим, душ, чим раз дужче. А сам, що не глянеш, то все бачиш, що тієї вулиці ну, ніяк не менше. І ти налягаєш дужче, і дужче з того страху. Аж поки нарешті геть вибівся сил, і далі не можеш. А вулиця ще вся перед тобою. Так робити не слід. Він на часинку замислився, тоді заговорив знову. Не слід думати відразу про всю вулицю, розумієш? Треба думати лише про те, щоб зробити наступний крок. Наступний раз вдихнути і махнути мітлою. І все тільки про наступний. Він знов замовк, загадавшись, а потім став казати далі. Тоді воно тебе тішить, і це важливо. Тоді ти робиш своє діло добре, і так воно і має бути. По довгій паузі він знову звався. Ти раптом помічаєш, що ступінь по ступеню Пройшов цілу вулицю, сам не чувся як, і з сили не вибився. Він кивнув головою, дивлячись в землю, і закінчив. Ось що важливо. Іншим разом він прийшов, мовчки сів біля Момо, і вона помітила, що він думає на чимось, і певно казатиме щось незвичне. І враз він подивився у вічі і мовив. Я впізнав нас із тобою. Він довго мовчав, потім тихо повів далі. Це часом трапляється. В обід, коли все від спеки западає в сон, тоді світ стає прозорий, наче річка. Розумієш, видно все аж до дна. Він знову кивнув головою, хвилину помовчав, тоді сказав ще тихіше. Там... Лежать зовсім інакші часи, внизу, на самому дні. Він знов довго думав, шукаючи потрібних слів. Та, мабуть, не знайшов, бо несподівано заговорив незвичайним тоном. Я сьогодні замітав біля старого міського муру там п'ять каменів зовсім інакшого кольору. Отак розумієш? І старий намалював пальцем на пилюці велике те. Він дивився на ту літеру, перехиливши на голову, і раптом сказав, я їх упізнав, ті камені. Після довгенької паузи старий промовив, затинаючись. То були зовсім інші часи. Тоді, коли будували той мур, багато людей там працювало, та було серед них двоє, вони ж то і примудрували о ті камені, знак лишили, розумієш? Я його впізнав. Здавалося, йому тяжко було промовити те, що він хотів. Бо коли старий знову бізвався, то слова лунали ніби через силу. Вони були зовсім інакші себе. Ті двоє тоді. Таки зовсім інакші. І докінчив трохи аж гнівно. Але я впізнав їх. Тебе і себе. Я впізнав нас. Не можна докоряти людям за те, що слухаючи таку мову Бепо-підмітальника, вони посміхалися, а декотрі в нього за спиною стукали собі пальцем на лобі. Але Момо любила Бепо і берегла усі його слова в своєму серці. Другий найближчий приятель Момо був молодий, і становив у цьому цілковиту протилежність бепо-підметальникові. Був то гарний хлопець з мрійливими очима і неймовірно працювитим язиком. Він був великий мастак на жарти і побрехенький, і вмів так безжурно реготати, що ви просто не могли собі не засміятися разом з ним. Дарма чи вам того хотілося чи ні? Ім'я його було Джироламо. Та всі звали його просто Джиджі. Та оскільки старого Бепо ми вже назвали підметальником за його роботою, то і Джиджі назвім за його фахом. Хоча ніякого справжнього фаху він не мав. Назвімо його Джироламо Гідом. Але, як уже сказано, Гідом Джиджі був лише при нагоді і зовсім не тому, що його хтось на це уповноважив. Єдина річ потрібна йому для цієї діяльності була кепка з великим козирком він миттю надягав їй на голову, коли часом двоє-троє туристів справді забивалися до амфітеатру. І з приважним виглядом, підійшовши до них, діджі брався поводити їх усюди і все пояснити. Якщо прибулі погоджувалися, він давав собі волю і набалакував їм сім мішків гречаної вовни. Він так сипав вигаданими подіями, прізвищами і датами, що бідолашним слухачам голова обертом ішла. Декотрі помічали, що він вигадує, і розгнівані йшли геть. Але більшість брала все за чисту монету і платила Джіджі такою чистою монетою, коли той підставляв їм свою кепку. Люди з прилеглих околиць, Реготалися над вигадками джиджі, хоча дехто глибокодумно зауважував, що не годиться, мовляв, за історії, які ти простісінько вигадав та й годиш, і брати добрячі гроші. Але ж так роблять усі поети, казав на те Джі -Джі. А що, може туристи нічого не дістають за свої гроші? То я вам скажу, що вони дістають. Саме те, чого бажають. А що з того, чи написано в учених книжках, чи ні? Хто знає? А може, в учених книжках усі історії так само вигадані, тільки для цього, тільки цього вже ніхто не пам'ятає. Іншим разом він казав. Гет, а що взагалі правда, а що неправда? Хто тепер може сказати, що тут діялося тисячу чи дві тисячі років тому? Може, ви це знаєте? Ні, приставали до його думки інші. От бачите, вигукував Джиджі. А як же ви можете казати, що ми історії, то вигадка? Могло ж випадково так і трапитися, як я розповідав. І тоді виходить, що я казав чистісіньку правду. Проти цього важко було заперечити. Адже на язиці, на язик Джиджі був такий миткий, що з ним нелегко було змагатися. На жаль, туристи, яким хотілося оглянути амфітеатр, траплялися дуже зрідка. І Джиджі частенько мусив братися до іншої роботи. Був він і за паркового доглядача, і за свідка тим, що брали шлюб, водив гуляти чужих собак, носив листи закоханим, супроводив покійників, продавав сувеніри й котячий харч і багато чого ще робив, коли як випадало. Та джіджі Джі мріяв стати колись багатим і славетним, жити в казково гарному домі серед саду їсти з позолочених тарілок і спати на шовкових подушках. Він бачив себе в виблисках своєї майбутньої слави, наче сонце, чиї промені гріли його тепер, чи вбого, так би мовити, здалеку. «І я досягну цього», – вигукував він, коли інші сміялися над його мріями. «Усі ви ще згадаєте мої слова». Як він збирався цього досягти, Діджі, звісно, і сам би не сказав. Бо ж про невтомну старанність і наполегливу працю він був не дуже високої думки. «Це не штука», – не раз сказав він Момо. «Роботою хай собі хто хоче багатіє, та не я. Ти глянь тільки на що вони схожі, ті, що за всякий такий добробут продають своє життя і душу. Ні, з цим мені не по дорозі». Нехай у мене раз у раз не вистачає грошей, щоб купити собі чашечку кави. Та Джіджі -джі є Джиджі. -джі. Здавалося б, це неможливо, щоб двоє таких неоднакових людей з такими неоднаковими поглядами на життя і на світ, як Джиджі Гід і Бепо підмітальник, приятелювали між собою. А проте це було так, дивна річ. Але єдиний, хто не гудив джіді за його дитячу легковажність, був саме старий Бепо. І не менш дивно те, що саме язикатий Джиджі один з усіх не кепкував над химерним старим Бепо. Було воно так ще й через те, що маленька Момо вміла пильно слухати обох. Ніхто з них трьох і гадки не мав, що на їхню дружбу осьось -ось має впасти. «Чорна тінь». Та й не лише на їхню дружбу, а на весь той край. Тінь, що дедалі розросталася, і вже тепер темна і холодна, нависло над цілим містом. Це була, немовби то, якась нечутна і незримана вала, яка посувалася щодень-то далі, і проти якої ніхто не боронився, бо ж ніхто її гаразд не помічав. А завойовники, хто були вони? Навіть старий Бепу, що багато вмів бачити, і той не помітив сірих панів, що шастали по великому місту, дедалі рясніше і настирливіше. І вони зовсім не були невидимі. Люди їх бачили і все ж таки не помічали. Якимось лиховісним чином вони примудрялися не привертати уваги. Тож ви просто або дивилися повз них, або вмить забували їхній вигляд. І вони могли робити своє діло непомітно. Саме тому, що весь час крутилися перед очима. А що вони нікому не впадали в око, то ніхто, звісно, і не питав, звідки ля їх набралося, і набирається дедалі більше. Вони їздили вулицями в елегантних сірих автомобілях, заходили в усі будинки, Сиділи в усіх ресторанах і раз у раз щось занотовували до своїх невеличких нотатників. Пановиці були вбрані з голови до п'яту сіре. І навіть обличчя у них були, як сірий попіл. На головах вони мали цупкі круглі капелюхи і курили манісінькі попелясті сигари. Кожен з них Завжди носив собою свинцево сірий портфель. І Джиджі Гіт теж не помітив, що чимало цих сірих панів уже не раз снували довкола амфітеатру і щось усе записували до своїх нотатників. Тільки Момо якось увечері вгледіла їхні похмурі силуети в найвищому ряду прадавнього амфітеатру. Вони подавали один одному якісь знаки. А тоді схилили голови докупи, наче про щось радилися. Нічого не було чутно, але Момо раптом зробилося якось так холодно, як зроду не бувало. Вона щільніше закуталася у свою велику куртку, та це нічого не зарадило, бо то не був звичайний собі холод. Потім сірі панове знов десь щезли і відтоді не з'являлися. Того вечора Момо не чула тихої, але могутньої музики, яку щоразу чула досі. Та вже другого дня життя поплило собі далі, як звичайно, і Момо не згадувала більше тих чудних гостей. Вона, як і всі, про них забула. Розділ п'ятий. Казки для всіх і казка для однієї. Помалу-малу Момо стала необхідною для Джиджі. Він, якщо тільки взагалі можна сказати це про такого примхливого, легко, легковажного хлопця, відчув глибоку любов до цього розхристаного дівчати. І ладен був скрізь водити його за собою. Як ми вже знаємо, Джиджі, найдущий в світі, любив розповідати всілякі історії. А тепер він став розповідати їх не так, як досі. Він і сам це відчував. Досі оповідки в нього не раз виходили такі вбогенькі, просто йому нічого кращого не спадало на думку. Він часто повторював сам себе, переказував, або побачене в кіно, або вичитаний з газети. Його історії, як то кажуть, були приземлені. Та відколи він зустрів Момо, вони Раз сягнули вгору, мов накрила. А на дворі, коли Момо була поряд і слухала, тоді його фантазія буяла, мов весняна лука. Діти й дорослі купчилися тоді довкола нього. Тепер він умів оповідати такі історії, що могли тягтися днями і тижнями. Фантазія його зробилася невичерпна. А втім, він і сам слухав себе з великою цікавістю, бо ніколи не віддав, куди заверне його творча думка. Одного разу, коли знов навідалися туристи, яким забаглося оглянути амфітеатр, Момо сиділа трохи у на кам'яних сходах, Діджі почав розповідати таке. «Високошановні пани і панове, як вам, звичайно, всім відомо, Цариця-труднаця Августина провадила незліченні війни, щоб оборонити своє царство від нападів тремких і пологких. Коли цариця одного разу знову приборкала ці народи, вона так розгнівалась на цих завсідних порушників спокою, що пригрозила винищити всіх їх до ноги, якщо їхній король Ксаксотраксолус не віддасть їй свою золоту рибку. На той час мої, панове і пані, золоті рибки в наших краях не були відомі. Та цариця Труднація довідалася від якогось мандрівника, що в королях Саксотраксолуса є манісінька золота рибка. І коли вона виросте, то з нею стане щире золото. Оцю дивовижу і захотіла собі, будь-що бу мати цариця Труднація. Король Саксотраксолус тільки усміхався в кулачок. Золоту рибку, що таки справді була в нього, він сховав під ліжко. А цариці замість неї звелів передати китиня в оздобленій самоцвітами супниці. Цариці, щоправда, трохи здивувала величина рибини, бо золота рибка уявлялася їй меншою, а проте, сказала вона собі, що більше, то краще, бо зрештою з такої рибини буде більше золота. Та поки що ця золота рибка ні з не вигравала золотом, і це трохи занепокоїло царицю. Одначе посол короля ксак пояснив їй, що золото з рибини стане аж тоді, коли вона виросте, а ніяк не раніше. Отож, найперша умова – не заважати її розвитку. На цьому труднація заспокоїла. Рибина виростала щодень більша, споживаючи силу селену їжі. Труднаця була небідна, і рибина могла їсти стільки, скільки подужала. Отож вона все гладшала і круглішала. Нездовжні супниця зробилася для неї замала. Що більше, то краще, мовила цариця Труднація, і звеліла переселити рибину до ванни але по зовсім недовгім часі вона вже й у вані не вміщалася. Вона росла й росла, тоді її переправили до царського басейну. І це було таке морочливе діло, бо рибина вже важила стільки, як добрий бугай. Один із тих рабів, що переселяли рибину до басейну, послизнувся, і цариця наказала негайно скинути сердечного до левів. Бо душі не чула в своїй рибині. Щодня вона годинами сиділа на краєчку басейну і дивилася, як та росте. І думала цариця тільки про золото, бо ж відомо, що жила вона, он як розкішно, і золота їй завжди було мало. Що більше, то краще. Одно мимрила вона, дивлячись просто перед себе. Цю фразу було оголошено загальним законом і написано бронзовими літерами. Аж усі царський басейн став затісний рибині. Отоді й звеліла труднація вибудувати будівлю, руїни якої ви оце бачите перед собою, мої пані і панове. Це був велетенський округлий акваріум, повінця налитий водою. І тут уже рибина мала собі де випростатись. Цариця власною своєю царською особою вдень і вночі сиділа он там і стежила за велетенською рибиною. Чи не зробилася би вже з неї золото? Вона більше не довіряла нікому ні рабам, ні власним родичам, боячись, що рибину вкрадуть. Отож вона сиділа там, де далі дужче худночі з турботи й страху і, не стуляючи очі, пильнувала свою рибину, що весело хлюпосталася у воді і не думала обертатися на золото. Тож труднація чим раз душі занебувала державні справи. А тримки пологкі на те тільки й чекали. Під проводом короля Саксотраксолуса вони пішли проти неї останнім військовим походом і як стій завоювали все її царство. Солдата вони не побачили жоднісінького, народові ж було байдуже, хто ним правитиме. Коли цариця-труднація дізналася про це, то вигукнула свої знамениті слова. «Лихо мені! О, та якби ж я хоч...» Кінець фрази, на жаль, до нас не дійшов. Однак добре відомо, що цариця кинулася в акваріум і втопилася біля своєї рибини. Домовини всіх своїх надій. Король Ксаксотраксолу звелів за на відзначення своєї перемоги забити кита, і цілих вісім днів весь люд країни їв смажену рибу. Звідти ви бачите, мої пани і панове, до чого призводить легковажність. Такими словами Джіджі закінчив екскурсію, і слухачі перебували, видимо, під враженням від його розповіді. Вони шанобливо поглядали на руїни, тільки один трапився недовірливий, і він спитав, і коли ж усе це діялося? Але Джіджі не просто було збити з пантелику. Цариця Труднація була, як усім відомо, сучасницею славетного філософа Нойозіуса Старшого, відповів він. Недовірливому, звісно, не хотілося признаватися, що він сном духом не знає, коли жив славетний філософ Нойозіус Старший. І тому він тільки сказав, ааааа, «Красно дякую». Усі слухачі були глибоко вдоволені і казали, що на цю екскурсію таки варто було піти, що ніхто ще не розповідав їм так цікаво і наочно про ті далекі часи. Тоді Джиджі скромненько наставив кепку, і екскурсанти явили свою щедрість. Навіть недовірливо укинув кілька монет. А втім, відколи в амфітеатрі мешкала Момо, Діджі і разу не розповідав подвічі ту саму історію. Тепер це йому було нудно. Коли серед слухачів була Момо, у нього в душі наче відкривалися шлюзи. І щораз нові вигадки плавом пливли і виливалися у слові. Йому зовсім не доводилося над ними думати. Та найлюбше для Джиджі було розповідати свої фантазії маленький Момо, коли ніяких слухачів не було і близько. Здебільшого то були казки, бо казки Момо найдужче любила. У них майже завжди йшлося про Момо і Джіджі, і складались вони тільки для них двох, і бреніли зовсім інакше, аніж усі інші казки джиджі. Одного прочудового теплого вечора обоє дітей тихо сиділи поруч на горішньому краю кам'яних сходів. На небі вже засяяли перші зірки, і місяць, великий і срібний, виплив понад чорні сіети піні. Розкажи мені казку, стиха попрохала маму. Добре, сказав діді. А про кого? Найкраще, якби про мому і джереламу, відповіла маму. Дічі трохи подумав і спитав А як вона має називатися? Може, казка про чарівне дзеркало? Діді замислено покивав головою. М -м, звучить непогано. Побачимо, як вона вийде. Він однією рукою обійняв Момо за плечі і почав. Була колись собі прекрасна принцеса на ім'я Момо. Вона вбиралася в оксамити і шовки і жила високо над усім світом на вкритому снігами гірському верхів'ї в замку з барвистого скла. У неї було все, чого лиш можна побажати. Їла вона сама тільки вишукані страви і пила солодке вино. Спала принцеса на шовкових подушках і сиділа на кріслах із слонової кістки. Вона мала все, але була... Зовсім самотня. Усе довкола її служники, її камеристки, її собаки, коти, птахи і навіть квіти. Все то були самі тільки дзеркальні відображення. Річ у тім, що принцеса Момо мала чарівне дзеркало. Велике, кругле дзеркало з щирого срібла. Щодня і щоночі вона посилала його у широкий світ. І те велике дзеркало ширяло над країнами і морями, понад містами і полями. Люди, що бачили його, ні трішки не дивувалися. Вони просто казали, це місяць. І щоразу, як чарівне дзеркало поверталося додому, воно висипало перед принцесою усі відображення, яких наловило за час подорожі. Серед них були гарні і Цікаві, нудні, такі, як трапилися у дзеркала на дорозі. Принцеса вибирала собі ті, що їй подобалися, а решту просто викидала у струмок. А звільнені отак відображення швиденько, куди швидше, ніж можна уявити, через усі води землі шугали до своїх господарів. Тому коли нахилитись над криницею або калюжею, то зараз же побачиш у них своє відображення. Але я забув сказати, що принцеса Момо була безсмертна. Через те вона ніколи не бачила у чарівному дзеркалі власного відображення. Бо хто заглядав у нього і бачив своє відображення, ставав смертним. Принцеса Момо це дуже добре знала і ніколи не дивилася у чарівне дзеркало. Отак вона і жила, оточена наловленими відображеннями, і була цілком задоволена. Та якогось дня, чарівне дзеркало, принесло їй відображення, що важило для неї куди більше, аніж усі інші. То було відображення юного принца. Побачивши його, вона так за ним затужила, що схотіла неодмінно з ним зустрітися. Але ж як було їй це зробити? Вона ж не знала ні де він живе, ні хто він, не знала навіть його імені не знайшовши іншої ради, принцеса вирішила зазирнути в чарівне дзеркало. Вона подумала: "А може дзеркало перенесе мій образ тому принцові? Може він ненароком саме тоді підведе очі вгору, коли дзеркало пливтиме у небі над ним, і він побачить моє відображення, і може він піде слідом за дзеркалом і знайде мене тут". Отож вона Довго дивилася в чарівне дзеркало, а потім вирядила його зі своїм відображенням у світ. Та через це вона, звісно, відразу стала смертною. Ти скоро довідаєшся, як їй повелося, та спершу я розповім тобі про того принца. Принц звався Джіроламо. Він правив величезним царством, яке сам собі створив. Де ж було те його царство? Не в вчорашньому дні і не в сьогоднішньому, а завжди було воно на день попереду, в майбутньому. Тому воно і звалося країна Завтрія. І всі люди, що там жили, любили і глибоко шанували принца. Якось міністри країни Завтра сказали принцеві, «Ваша високість, ви повинні одружитися, бо так воно ведеться в світі». Принц Джироламо не мав що на те сказати. Отож, до його палацу приведено найвродливіших юних дам країни Завтрії, щоб він вибрав якусь з них собі до серця. Вони вичіпурилися, як тільки могли, бо кожній хотілося вийти за принца. Та разом з дівчатами до палацу закралася лиха фея, у жилах якої текла не червона тепла кров, а зелена і холодна. Щоправда, по ній цього не було видно, бо вона дуже майстерно підмалювалася. І коли принц країни Завтрії вступив у свою простору золоту тронну залу, щоб зробити вибір, фея враз прошепотіла чаклунське закляття, і відтоді бідолашний Джироламо бачив тільки її і більше нікого. Вона здавалася йому такою чудово гарною, що він тут же таки спитав її, чи хоче вона стати йому за дружину? «А вже ж», – відповіла Лихафея, – «тільки з однією умовою». «Я пристаю до неї», – необачно запевнив принц Джерелама. «Гаразд», – сказала Лихафея, і всміхнулася так солодко, що в бідолах і принца в голові запаморочилась. «Ти цілий рік не заглядатимеш в оте летюче срібне дзеркало, бо як заглянеш, то митью забудеш геть усе про себе». Забудеш, хто ти насправді і муситимеш переселитися в країну сьогоднію, де тебе ніхто не знає і де ти житимеш нікому невідомим бідолахою. Ти згоден? Оце й усе, вигукнув принц Джеролама, ну то, то легка умова. А що ж тим часом сталося з принцесою Момо? Вона чекала і чекала, а принц не приходив. Тоді вона вирішила сама піти в світ його шукати – вона відпустила на волю всі зеркальні відображення, які в неї були. Потім сама одна в легеньких капчиках на ніжках вийшла зі свого барвистого скляного замку і спустилася в снігової верховини у світ. Вона пройшла всі піднебесні країни, аж поки добулася до країни сьогодні. На той час принцеса вже геть стоптала свої капчики, їй довелося йти босоніж. Але її образ, відбитий у чарівному дзеркалі, ще й досі витав над світом. Якось уночі принц Джероламо сидів на даху свого палацу і грав у шахи з феєю, що мала холодну зелену кров. Зненацька принцові на руку впала якась дрібнісінька краплина. «Починається дощ», – сказала фея з зеленою кров'ю. «Ні», – відповів принц. Ні, це не може бути дощ, бо на небі ж нема ні хмаринки. І він підвів очі і глянув у велике сріблясте чарівне дзеркало, що висіло над ним. Там він побачив образ принцеси Момо і вгледів, що вона плаче. То одна з її сльозин упала йому на руку. І в ту ж мить він зрозумів, що фея його одурила, що насправді вона зовсім невродлива і тільки має незвичайного, що холодну зелену кров у жилах. Принцеса Момо, ось кого він справді любить. Ти зламав свою обіцянку, сказала зелена фея, і обличчя її перекривилося так, що вона стала схожа на гадюку. Тепер ти мені заплатиш. Своїми довгими зеленими пальцями вона добула принцеві джерела маз груди, той не міг навіть поворухнитися, мов, з кам'янів, і зав'язала в нього на серці вузлик. Ті ж миті він забув, що він принц країни завтрі, мов, злодій серед ночі вибрався він із свого палацу і своєї країни, довго мандрував він по широкім світі, аж поки прибився в країну сьогодні і став там жити невідомим нікому сіромою і зватися просто джиджі. Єдине, що він узяв з собою, був образ із чарівного дзеркала. Відтоді в дзеркалі більше не стало відображень. Тим часом і принцеса Момогеть зносила своє вбрання з шовку і з оксамиту. Тепер вона ходила у старій, за великій на ній чоловічій курці і в латаній-перелатаній спідничині і жила в старих руїнах. Тут вони й зустрілися одного чудового дня. Там принцеса Момо не впізнала принца з країни завтрі, адже він був тепер убогим сіромахою. І Джіджі не впізнав принцеси, бо й вона вже не скидалась на принцесу, але спільне лихо поєднало їх, зробило втіхою одне для одного. Якось увечері, коли чарівне срібне дзеркало, яке тепер було порожнє, пропливало над ними, Джиджі дістав відображення принцеси Момо, єдине, що він у світі мав. І показав Момо, вона було пожмакане і поблякле, та принцеса враз пізнала власне відображення, яке колись послала в світ. І тепер, під маскою в Богу, Джіджі, -джі, вона впізнала того принца Джироламо, якого так довго шукала і заради якого стала смертною. І тоді вона йому все розповіла. Та Джіджі -Джі сумно похитав головою і сказав, «Я не можу зрозуміти нічого з того, що ти говориш, бо в моєму серці зав'язано вузлик, і тому мені не сила ні про що згадати». Тоді принцеса Момо сягнула рукою в його серце і легенько розв'язала той вузлик, і принц Джироламо раптом згадав, хто він, і де його справжнє місце. Він узяв принцесу за руку і пішов з нею далеко-далеко, туди, де лежить країна Завтрія. Коли Джиджи закінчив, обоє якусь хвилину мовчали, а тоді мама спитала, а потім вони побрались Гадаю, що так, заходимо. А вони вже померли? Ні, сказав джі, джі твердо. Це я знаю напевне. Чарівне дзеркало робить людину смертною тільки тоді, коли вона загляне в нього сама одна. Якщо ж заглядають у дзеркало вдвох, то тоді знов стають безсмертними. Отож, вони так і зробили. Великий срібний місяць висів над чорними пініями заливаючи стародавні руїни таємничим сяйвом. Момоз з Джіджі тихенько сиділи поруч і довго дивилися на нього, виразно відчуваючи, що протягом тієї миті вони обоє були безсмертні.